Kaso, Amaia, espirin egitera etorri zara. Ez duzu pilates egiten jarretu behar, da? Bai, jarraituko dut, baina astean behin gehienez ere. ere. bat eta nago, eta kaso egin ditzuet. Hemendik aurrera, astean bitan egingo dut espirina. Irakaslea, berandu dabil ezta? ha? Bai, beti etortzen da berandu. Baina alasai egon, bos minutu barru, izeretan egon zarata. Horixe behar dut. Azken bolada honetan, jan eta edan besterik ez dute egiten. Obeduzu kirola egin ezka, bestela gizendu zara. Bai, bai. Asteburuak latza gizaten dira, beti afari edo parrandaren bat. Ni eskiatzera joan naiz Asteburu honetan. Hmm? Plan ederra, parrandaren ordez, kirola. Bai, lamondjin izan gara. Hmm, ba, niri etzait asko gustatzen. Pistaak itzalean geratzen direlako, hori bai, pistak zoragarriak dira. Horretan arrazoi duzu, baina elurrazkot zegoen. Eta gu pistetan egon ginenean oso jen digutsiz debilen. Urren goan joan behar dugu. Hados, baina beste leku batera bai? Bai, aretera joan gaitezke, uhum. gertu dago, eta han ez da jendazko ibiltzen. Eta gainera lagun batzuek apartamento badaukate hartan, eskatu egingo diet. Uhum. Hadoz ba, jarri eguna eta kito. Tira, utzi berriketak eta az aszaitezke berotzen. Zer egin duzu eurain hartel, ez zerrez? Tira, bat, bi, iru, lau. Berandu, gaina bon, kogoz etorri daga. Baina ezka, jakaz lehau zugarria da. Lasai, segizketan. Laster ez duzu indarrek izango. Bat! bi, Iru, lau bost!